«Одразу важко сказати», – ступав підвівся. «Колгоспники не хочуть йти на роботу. Доводиться кожного виганяти силою. А тут така робота?» «Яка така?» – скривився Биков. «Робота як робота». «Я мав на увазі нелегка», – пояснив Семен Семенович. «Потрібний сильний чоловік, щоб міг і на підводу занести померлого, і яму викопати». Навіть чоловіки, які були здорові й дужі, ледве ноги тягають. Нещодавно зігнав з ліжка Андрієнка сьопку, і він дійшов до колосного двору, впав як сніп і помер на місці. Треба знайти ще дужого і давати йому харчі. «Пантьоху візьми», – порадив Лупіков. «Тому дурневі однаково, чи жива людина, чи мертва, нехай їздить і збирає трупи». «А чим його годувати?» – поцікавився Стопак. «Покладемо це завдання на актив», – сказав Лупіко. «Зараз багато селяни сплячують податок на садки, тож активістам є робота. Нехай вилучають харчі у неплатників і з того фонду виділяють хліб пантьосі». «Тоді потрібно встановити, що саме і в якій кількості будемо платити», – зауважив Щербак. «Чотириста грамів хліба на день», – сказав Бико. «Цього вистачить, щоб підтримувати його сили». «Дозвольте ще», – попросив слова Щербак, – «діти пропускають заняття у школі». «Бо не що взутися», – пояснив Жаб'як, – «хто винен, що діти босі? Батьки, які не дбають про своїх дітей, ми ж не можемо купити взуття кожному учню». Але частина дітей ходила б до школи, якби було організовано харчування. «Ти хочеш, щоб мене завтра ж заарештували за розбазарювання колгоспного добра?» Недобре блеснув очима Бико. «Я не маю на увазі хліб», – сказав Щербак. Чув, що у деяких колгоспах готують бовтанку із меленої кукурудзи і макухи. Хоча б так?» Він помовчав і додав. «Поки що». Бико потерпальцями перенісся. «Гадаєш, поліпшиться відвідування школи?» – запитав Щербака. «Впевнений, що так. Добре, ми з головою колгоспу вирішимо це питання». «Дякую», – сказав задоволений Кузьма Петрович. Звичайно, Щербак радів, але стримував свої почуття, не виставляючи їх на показ. Це була перемога, нехай невеличка, але та, яка врятує життя не одній дитині. Звісно, він не міг розповісти про те, що почув від сільського вчителя, бо слово «голод» було під суворою забороною. Учитель Хомофедорович повідав про те, як зайшов у клас – і написав ноти на дошці. Діти переписали, завчили їх. Вчитель добре грав на скрипці, тож взяв у руки смачок, почав задавати тон, щоб учні співали. Ніхто й рота не розтулив. І він вдруге повторив спробу. Але на нього мовчки дивилися тридцять пар дитячих сумних очей. Вчитель накричав на них, погрожував піти до директора школи. А діти мовчки дивилися на нього. Їм було байдуже. Вони не хотіли співати, а хотіли їсти. Тоді один учень його запитав. Правда, що можна їсти людське м'ясо? Кажуть, воно солодке і смачне. Уже повністю спорожніло корито, закопане у могилі. Зменшувалися останні припаси картоплі і буряка, сховані на горищі сільради. Кожного дня Варя прокидалася зі страхом від унієї думки. Чим годувати дітей, коли доїдять усе? Діти помітно схудли. Навіть завжди жвава та весела Маргаритка стала сумною і все частіше прилягала відпочити у ліжко. Рученята зашка раніше були повненькі, ніби перев'язані неточками – а тепер стали схожі на тоненькі мотузочки. Хлопчик постійно плакав. Навіть дитячий плач став тихішим і немічнішим. Здавалося, що тускавчить побити ту сенятку. Було коров'яче молоко, проте й воно не могло врятувати становище. Корова давала молока все менше і менше. Сіну вивезли активісти, бо не стало чим годувати колосну худобу. Залишки, сховані на горищі корівника, танули на очах. Навіть зараз було зрозуміло, що сіна до весни не вистачить, борошни, щоб додати опіли, не було, лушпинні картоплі і те перестали давати корові. Порадившись із батьком, Варя почала збирати картопляні кожушки і ховати їх. Сподівались, що на ними засадять город, а якщо зовсім не стане харчів, то поїдять і їх. У корови від поганої годівлі швидко запали боки, помітно поменшало молока. До того ж, ним доводилось ділитися з батьками чоловіка, які вже не підводили з ліжка. Дуже заслабли. Два рази на тиждень приходила за молоком Ольга, у якої трапилось лихо. У них здихали від якоїсь хвороби корова, тож вони швидко її дорізали. Невелику частину м'яса залишили собі вдома, а решту Іван, випросивши в колгоспі коня, повіз, щоб або продати, або виміняти на борошно. На півдорозі до міста його перестрійла банда, забрала в Івана все м'ясо. Добре, що на колінах вимолив не вбивати його і не забирати коня, бо худоба колгоспна. Грабіжники пожаліли чоловіка і його дітей, але родина залишилася і без м'яса, і без хліба. Ольга вже витягла усе зерно зі схованки в могилі на кладовищі. Тепер велика родина доїдала те, що сховали. На її думку, єдиним порятунком був обмін речей та одягу в Росії. Кілька разів вона закидала натяки варі та батьку, але сестра вагалася. Знову прийшовши за своєю порцією молока, Оля повернулась до розмови про обмін. «Чула від людей, що в Росії можна виміняти полотно на борошно», – почала вона. Звичайно багато не дають, але де що можна взяти. Знайома Одарки із сусіднього села розповідала, що за велику шалюнову, шалюнова, шалева хустка. Квідчасту хустку дають мисочку борошна. Воно, звичайно ж не багато, розмірковувала Ольга. У добрі часи такого не було, а зараз миска борошна життя на кілька днів цілої родини. Міняють на навіть пари жіночого одягу, пари жіночого одягу, плуска і спідниця. Я вже не кажу про вибілене полотно. Олю, ти ж бачиш, що коїться, зауважила Варя, випадок з Івану. Так ті банди чатують на здобич під мостами та у лісах навколо сіл, перебила її Ольга. Дорога в Росію вільна від арабіжників, бо вони не дурні. Знають, що туди везуть ганчірки. Навіщо вони їм? Але ж звідти везуть харчі, – зауважила Варя. Усе одно тими дорогами можна проїхати, – не заспокоювалась Ольга. Головне – обійти збройні кордони. НКВСники страшніші за бандитів. Та й то багатьох настрахають і відганяють до домівки. У мене є хустки, – Червоні і жовті, і зелені, великі і малі. Полотно валяється у скрині без діла. Хіба що ним обмотатись та лягти на підводу пантьохи? «У мене теж такого добра вистачає», – сказала Вара і додала. «Поки що. Гляди, дадуть наказ про вилучення і полотна. Ось і я про те ж. Пропаде все, а ми з голоду попухнемо. Я б сама поїхала, поміняла хоч трохи. Але на чому?» Виїхати поїздом неможливо. У Росію не пускають. Чоловіки заскакують у вантажні вагони на ходу потяга. Гине багато, бо то дуже великий ризик. Але краще вже спробувати, ніж померти від голоду. «Я не зможу на ходу заскочити, тим паче з речами», – сказала сестра. «А коня нема». «Слухаю я вас тут, дівчата», – трутився в розмову батько. «І він зробив машинку Сашкові і знову щось почав майструвати». І прийшла мені одна думка. «Яка?» – майже вголос запитали сестри. «Зараз я збігаю в одне місце», – сказав батько. «Скоро повернуся і тоді дізнаєтеся». Батько кудись пішов, а сестри сиділи на лавці, спостерігаючи, як Маргаритка бавиться з кішкою. Кішка Маша стала схожа на скелет, обтягнутий шкірою із шерстю, що тепер негарно стерчала в різні боки. Дівчинка схопила кота за хвіст, який із пухнастого перетворився на щорячий. Почулось невдоволене. Няв! Маргаритка зякано відсмикнула ручку. «Не чіпай, бо подряпає», – попередила Варя. «Краще пограйся з нею мишкою». Дівчинка почала бігати з котушкою, причепленою до мотузки, запрошуючи кішку до гри. Але мишка лише кілька разів ліниво торкнулася лапою мишки і підійшла до господині. Кішка потерлася об ноги Варі, потім сіла навпроти неї і, дивлячись прямо в очі своїми великими жовтими очима, жадібно занявкала. «Що тобі дати?» – Варя погладила кішку. «Крапля молока вранці і жматочок хліба увечері – оце і все. Більше нема нічого». Кішка знову занівчала, випрошуючи поїсти. «Будеш нявкати, вижену на вулицю», – попередила Варя. «Маша буде спати зі мною?» – запитала дівчинка. «Якщо буде чемно себе поводити і не нявчати», – пояснила Варя. Дівчинка погладила кішку. «Не плач, Машо», – сказала вона кішці, – «бо мама тебе вижене на двір, там холодно». Маргаритка підхопила кішку на руки, потягла у ліжко. Якщо не хочеш, щоб твою машу з'їли, не виганяй на ніч на вулицю, сказала Ольга. Не замерзне, я її зачиняю у корівнику, пояснила Варя, не зрозумівши слова сестри. Коли в хаті на ніч лишаю, то до ранку горщиками торохтіти буде. Вона теж голодна. Я не про те. Ловлять котів і собак, щоб їх з'їсти», – пояснила сестра. Справді, Варя округлила очі. Я думала, що то лише чутки. Які там чутки? Коли помирають діти з голоду, то не тільки свого собаку їм згодуєш. Але ж кіт та собака, вони ж як члени родини. До них звикаєш, їх любиш, вони тебе люблять. А якщо нема вибору, що тоді? Їдять не тільки домашніх тварин, а й щурів ловлять. Ворони тих поменчили, тільки нікому про це не кажуть. Невже й щурів їдять, тихо промовила Варя? Який жах! Жах, коли дітей ловлять і ріжуть. Тихо, щоб не чула маргаритка, сказала Ольга. Ходять чутки, що у містах жінки заманюють цукерками чи хлібцем дітей до себе. Потім їх вбивають, варять з них мило і міняють його на харчі. «Не може такого бути!» – стишеним голосом сказала Варя. «Дитину на мило? Як можна?» «Не знаю», – Ольга помовчала. «Може, добрехня. Але за що купила, за те й продала». А ось Василина Хомач ходила у місто щось міняти чи торгувати, так принесла ще страшнішу новину. Хіба може бути щось жахливіше? Василина розказала мені по секрету, що жінки бояться залишати самих дітей і на хвилинку. Крадуть малих. І таке повсюди. І в селах, і в містах. Розказували, що одна жінка купила у спекулянтів мусочку холодцю. Почала їсти, а там... Маленький дитячий пальчик. О, Господи! Жінка злякалась, продовжила Ольга. Побігла міліцію з тим холодцем. Знайшли ту спопулянтку, заарештували. Вона тоді зізналась, що вже п'ятеро дітей зарізала, варила з них холодець і задешево продавала на базарі, щоб своїх дітей врятувати. Навіть дитячий одяг прала і вимінювала його на харчі. Казали люди, що у неї зробили обшук і знайшли ще невипраний, закривавлений одяг а під діжком у схована сховано дитячу голову. приведи, Господи!» – Варя прихрестилась на образи. «Таке страхіття!» «Я до чого? Не залишай дітей самих, бо прохачів тепер повно!» – порадила сестра. «Ніколи не вгадай, що в них у голові!» «Ми не пускаємо до хати, хоча дуже їх шкода!» – сказала Варя. «Ти ж знаєш, попередили всіх, що заборонено пускати сторонніх!» «Заборонено. Тільки чути заборонено. Не можна. Ти маєш сплатити. Усе в печінках сидить. А як там твої свекри?» «Стара лежить. Напевно, скоро у душу віддасть», – повідомила Ольга. «Віриш? Іноді думаю, що краще було б, щоб вона швидше померла. На одного їдука менше стане. І гріх так думати. А Ліза таке в голову». «А Олеся?» – запитала Варя. «Живемо поруч, а бачимося рідко. Я й досі не зізналась батькові, що Йосип її побив за те, що прийшла на похорони бабусі». «Скотина той Йосип», – сказала Ольга з обуренням. «У них тепер вдома всього вдосталь. Они купається в достатку, як сир у маслі. Якось Олеся вкрала трохи борошна, принесла мені у вузлику, щоб ніхто не знав. А вдруге не вдалося» помітила стара відьма, доклала Йосипу. Той добряче відлупцював дівчину. Тепер нікуди з дому її не відпускають.